«Ти не потвердив своїх слів, значить, не Роман, не Олешич. Даж Боже!» І старий вхопив себе руками за сиву голову. «Ха-ха!» – зареготався Свен. «Стареча слабість є матір самодурства. Я не підтвердив своїх слів, але й не заперечив їх. Я питаю тебе, як рівне рівного, а навіть вищого, – наполягав боярин. «Зразу ти був воєводою, опісля конунгом, і я корився тобі усьому. Тому прохаю тебе ще раз». «Не я твоїм суддею, ні твоїм ворогом, а, князь, для мене ти завсіди тільки колишній союзник, який мав навіть увійти в мою рідню, а якому я віддав усе своє майно. Хочеш відповіді? Добре, розв'яжи мені руки й ноги, дай мені меч і щит, тоді поговоримо знову, як рівний з рівнем». Достойний боярин вмішався збранич, коли побачив, як старий затрусився і опустив руки. «Бачу, що слабниш, як ослаб колись і я від очей і слів цієї гадюки. Знай, що я сторожем біля цього зрадника і збережу його на люту княжу кару, хоч би його головою прийшлося наложити мені чи тобі». Та, кажучи, встав і став між Свеном і Боярином. Ха-ха, засміявся тоді Свен. «Ось бачиш, Боярине, кому залежить на правді. Саме той, хто обвинувачує мене, боїться моєї поруки. Ха-ха, не завсіди, має боягузи, брехун, сотню помічників». «А цих чотирьох тут – це мало», – гордо і згірно вказав на чотирьох гриднів з Брамича. «Не я боюся правди, а ти, Свене, княжу і кари», – відповів молодець. «Що ти хоробрий, знаємо всі, але скажений вовк теж хоробрий, і не маємо від цього честі». «Слова, молодче, слова, ти діло покажи!» – непевним голосом почав Козняк. «Дай доказ, що ти Роман не причетний у злочині, а тоді про мене доказу бажаєш, боярне». «Гаразд». Сам Свен казав, що привід до злочину – «Дали гроші. Саме ті, які ти віддав Свенові. Так, але хоча б він і витратив усі гривни та куни, то все ж не відсурався ні мене, ні моєї дитини. Не про гроші йшло йому, це ясно. А як так? Як так? То той, у кого ті гроші, дає також доказ невинності і вертає їх тобі. Хто ж це такий? Я. Ти?» Відскаженої люті посиніли лице варяга. Козняк відступив від Свена, з відкритими устами рослава за сваркою, а збранич спокійно говорив далі. Так я. У посіллі моєї невісти в мощаниці складено бояри на твоє майно, яке відібрали ми від свенових людей. Береже його воєвода Соломирич. Слава ж богам білим, богам добрим, закликав Козняк, а тобі, хлопче, вони заплатять сторицею по заслузі. «Гей, нелегко то на старості літ дивитися багачеві на злидні його дитини, а все ж не про тебе тут річ іде, де, а про Олешича!» Несправедливий ти боярине. Проти слів Романа стоять слова Свена, а я єдиний свідок злочину. Чим же слово Свена вартніше? Чим моя порука нестійна? За цей час заспокоївся дещо Свен і опанував гнів, який давив йому горло. «Ні, нестійна твоя порука, бо гроші по закону війни належать до князя». «Легко віддавати не своє добро. Все одно не понюхати тобі його». Води, сказав хриплим голосом Свен після довшої мовчанки. Ніхто не рушився. Терпи, зраднику, пробурмотів станко, бо не міг у цьому ворогові бачити і визнавати людину. Та ось Мирослава піднялася з лави і по хвилині принесла свинові глечик води. Жадібно пив валяг, і дівчина притримувала глечик при його почорнівих губах. «Миро», – прошептав, випивши, «твоє серце краще смарагдів Фреї», «Зроби ще одну ласку та подай мені ще раз води, але з отрутою». В його голосі звучала страшна щирість. «Боїся, воєводу? «Страх тобі, княжу і кари?» – спитала глимливо дівчина. «Раниш моє серце, миро і то ні за що. Чи боїться смерті той, хто прохає отрути?» «Ніякий герой не прохає отрути від ворога, бо це доказ, що більше боїться його, ніж смерті. Але ти скажи, хто вбив доброгоста, і я замість отрути дам тобі друк ніж. А що зробиш з убивцею?» Йому теж дам ніж, але в серце. Стиха заскривотали зуби варяга. Сказав би я тобі, дівчино, але присягав я же мене, а ти перекажи Рогніді, що я тут, хай вона побачиться зі мною. За це обіцяю тобі, що так само, як ви не почуєте від мене імені злочинця душогуба, так теж Володимир не почує імені твого батька, а тоді ваше майно, збережене збраничем, залишиться за вами. Мирослава кивнула головою. Справді, коли свен відмовиться від спілки з її батьком. Той кознякові, куди легше виправдати себе перед судом князя. Оглянулося. Старий козняк спав уже на лаві. Ратники дрімали біля свена, який сидів непорушно зв'язаним отузям. На долівці стиха харчав Галяр, тільки збраночний спав, здобутим мечем сидів навпротив в'язнів та видко насолоджувався помстою. Раптом Галяр підвівся з долівки і розложив рамене, ніби молився до вогню на широкій печі. «Льокі-льокі хрипів, червоне полум'я обхоплює мене, червона кров заливає все діти, такі білі, гарні, то в жертву велетневі. Геть від мене, пропадай, хай поб'є тебе, льокі, кривавим вогневим мечем, проклін тобі, прокліни смерть!» Упав нить та судорожними рухами рук порпався у кривавій пилюці долівки. Крик його пробудив сонних, і вони дивилися з острахом на боротьбу життя і Дай «Дайте йому води!» – обізвався один із ратників – але ні сам він, ні інші не рухалися з місця. Наразу на спокійний, повний сиру голос Свена. Увійди, між вибранці на вірний дружиннику. Вальгаля відчиняє тобі вже ясні ворота. Золотий ріг меду подає тобі білорука Валькира.